Oh oh oh oh oh oh Shkoj të ndërrore, selam aleykum Mirë se takojmë edhe këtë javë në emisionin duke kërkuar për gjigjin, ashtu si që takojmë edhe javëve të tjera. Me mua në studio sot është Hojgja Laudina Bazi, me cilin do t'i diskutojmë pyjëtje tua e të drguara në pyjëtje eqsejvizkës.com. Hojgja, eselamu alaikum dhe mirë së ertët. Aleikum selam, mirë së ertët. Der hodh paumbur kod do të fillojmë me pyetjen e parë. Nëse ndodh që gjat namazit të detyrohemi të bëjmë ndërprerje për shembull në nevojë të të shkojmë urgjent në banjë, duhet të japim selam para se të shkëpusim namazin apo nuk ka nevojë? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdullillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Allahu në larsuar e lafdrojmë, i qëjmë salavatet e selama pejgamberit e ti Muhammedi sallallahu aleyhu a sellem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe uzohën me uzimin e ti dirin e ditën e gjukimit. Nuk ka dyshim se namazi e, dhe thotë rriti me cilën njeriu dhe thotë futet në namaz është tekbiri filastar dhe në në thënja Allahu Akbar dhe dalja nga namazi e, mnyra apo rriti me cilën njëri u del nga namazi është e, thënja e selam apo dhanja selam në anën e djath dhe në anën e majtë. Dhe kjo është do thotë në përgjësi e, gjatë falje se namazit e, regull do thotë me regull prej filimin dhe në përfundim të namazit. Mirë po nëse për ndonja arsye pa varsis se qëfar është ajo dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d atë të thotë para se të plotsohët komplet, atëhere atë duhet të japim selam për medal nga namazi apo jo themi se ka shtjelimet e fukahat juristet islam dhe e drejta është se nuk është e nevojshme të thotë të japim selam për faktin se e tekbiri fillestar edhe dhanya selam ka të bëjë do thot me perfundimin na, e namazit do thot nëse ai namazi përfundohet megjithatë ka prej ulemave të cilët kanë thënë se e, pasi që jemi duke dalur nga namazi atëherë më drejt është që që dalim do thot në formë ashtu siç ka ka porosit pejgamberi ali sadu samche që, që dalim prej namazit duke dhënë selam sidoqoftë ka si thash pak herë të ka shtjellimet e fukahat islam Po e drejta është që nëse njeriu uh, futët namaz dhe futëja e ti namaz nuk ka qenë e regullt. Me një fjalë, uh, uh, është futur namaz dhe i kujtojtë se nuk ka abdes që do të thotë njësja e namaz nuk e ka, ka në regullt. Ose uh, në një formë të mëndë të këtil, atërë prishja e këti namazi nuk ka nevoj për selam. Por nëse njeve futëmi namaz me regullt dhe detyrohemi ta, ta përmbyllim namazin para kohë, uh, qofë do të thotë që na ka nosë ndo një rëzik apo diqka atëre ka pregulemave që kanë thonë që në këto rase specifike atëre ma e drejt është të japim selam do thot, të thotë spile së paku në anën e gjatë si do qofë do të thotë nuk ka në diqka të qartë apo diqka të prerë nga praktika pega mërët a lejtë satë osam nëse veprojmë atë apo, apo, nëse japim selam apo nuk japim selam nuk, nuk, nuk ka dëmonë diqka të keqenë Zotë i edhe Alzojm tani me një pyetje tjetër. Na përshëndet Tringa, thotë se punon në një firmë dhe thotë në firmin ku punoj unë ka disa persona që nuk punojnë ë do thot të thotë rrin gjatë tërë ditës dhe gjatë tërë orarit të punës. Nëse për shembull unë shoh që ata bëjnë keq, e dëmtojnë kompaninë ose janë duke vjedhur nga kompania ose e, në një mënyrë dëshirojnë që tu hakmerren drejtorit, a kam Gjunan Nusuni tregoi drejtorit për këtë që e përmenda më lart. A njihet kjo si spionim? Para para se të kalojmë do thotë në hapin e po them kushtimisht spionimit apo informimit për ato të këqja që kanë mundësi do thotë të shkaktojnë e, ata koleg të punës, unë dhe them ndoshta roli i këtij personi është do thotë në do të para se kaloj do thotë në at hap duhet ti parapri dhe me disa veprime tjera e ato janë do thotë se ky, ky ky apo kjo do thotë pyetësia e cila ballavoçohet me kët problem duhet së pari do thotë të të mudohet të këshilloj këshilloj do thotë ta koleg të punës edhe tua të herk vërtet se ky veprim nuk kosht i drejt se sa ky, se kjo do thotë qoftë në domanon nëse është një pyetje ë mos kryerja e punës si duhet qoftë do thot prishja e ndonjë objekti apo diçka do thot nga inventari, inventaret e firmës, atëherë duhet kjo do thot që tu paraprime këshillim për arsyesë se Allahu xheloaala na ka na ka urdhëruar që ta ta ndihmojnë njëri tjetrin do thot në punë të mira dhe ky këshillim dhe ta ndalojmë njëri tjetrin do thot dhe mos ta ndihmojnë njëri tjetrin në punë të këqija, pra edhe ky këshillim do thot padyshim ka të bëjë do thot me me ndihmësinë njëri tjetrit në punë të mira. Nëse kjo do në thot nuk ka nuk ka kurfar efekti, apo e kunder a mund të kryoj, dhe thët kunder efekt, atër e themi se kjo prap më varët prej situatës edhe pozites. Nëse mund të kuptoj e, kjo kolegja se e, informimi, dhe thët do të ishte ma i drejtë dhe nuk do të kuptohet, dhe thët nga, nga shokët se e, edhe dhe ata tash ti hakmerën eh ksai më shumë ose do thot mun, nuk do të krijoj probleme me me këta në raporte me këta njerëz dhe mendon se do mund të jetë do thot më më drejt që ti që ta informoj do thotë nënpunësit do të në thotë më të lartë e ti që ata të ndërmarrin hapa që të përmirësojnë kët dhe edin se kjo është më pozitive atëherë më drejt është të informoj. Mirpo nëse është e kundërta se kjo mund të shkaktojë do thotë bojë, mund të shkaktojë do thotë që ata nënpunësit mos mos sillen do thotë ashtu si duhet me këta njerëz dhe të krijojnë do thotë ë këshkuptime me ty edhe me të tjerët, atëherë e fundit do thotë mund të jetë që ndo shta dhe edhe mos, mos të hapet t'i shikojt dhe të punë të veta. Zote edhe më smirti. Nështë dhe me një pytje tjetër, ale jo të bëtë një intervenim në hundë për menjanimin e një deformimi e, që është bërë në rastet të aksidentit, pra të këthejt hund, hundan në gjendjen e më parshme? Po, nëse kërës është dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në Islam do thotë kjo çështje është qjellur nga dietar bashkëkor, edhe këto takimet do të thonë të akademive shkencore do thotë të jurispondencës islame, cila takohen, thot, të cilat takohen do thotë në fund të rregull do thotë në çdo në çdo vit e kanë trajtuar do thot problematikën e operacioneve plastike dhe ndërhyrjeve kir kirurgjike do thot të kytyrë natyrave edhe përfundimi i tyre <coughs> qëndron aty se dy lloje do thot e ndërhyrjeve janë të lejuara e ato lloje do thot nëse do thot ndërhyrja është për ndonjë mangësi qovë do të mangësi e lindur, si kurse që mund tjetë do të si shembol e, nëse një fmi ka lindur me gishtat të kapura, apo e ka gishtin e gjasht, e kështu më radhë, dhe kjo ndërhyrje do të është lejuar dhe nuk ka të keqe për ta menjanuar këtë mangësi. Gjithashtu nëse E, ndodh do thon do një aksident të qoft me makina apo diçka tjetër dhe mund t'i ndodh njeriu do thotë deformo diçka nga pjesë e trupit e ti, dhe të tij qoft do thotë hunda apo fytyra e kështu me radh atëre e ka të lejuar do thotë të bëhet ndërhyrje kirurgjike për ta menjanuar atmangsi dhe në kët nuk ka nuk ka gjithë keqë dhe ky është përfundimi do thotë i këtyrë dietarëve bashkëord në lidhje me ndërhyrjet kirurgjike zoti i dhe më spirë Nërka që një pytje tjetër, thot, a është të do mëzdojshme të shikohen në krahët gjatë dhe njëzë selamit e namaz, apo nuk prishpun nëse e, jepet selami me së në bërë, rëzit? Në përgjësia ta njerës të cilët e kanë përcjel e, formën e namazit e pejgamberit, lafdrimi dhe pasha qofin bë të, të regojnë se a i kur kavan selam, dhe thot e, e ka këthy kokën në anën e djath, E, së bashku me shikimin, sa që të regon një nga shokët e Muhammedi sallallalli usëm, thot e ka këthy kokën atë shumë, sa që e kam pa dhe thot ftyren e bardhë, pra rështu e se pegamin samë ka pas mjekër, dhe ja ka pa facet e bardha dhe thot, cilat i ka këthyre dhe thot në anën e djatë dhe në anën e majtë. N do të dëshiron me të regu këj sahabi se ka këthyrë kokën mjaftë do të për të dhënë selam në anën e djathë dhe në anën e majtë. E tash edhe, edhe të shikuarit do të dhëtë me, me qenë në raport me këtë me, me masën se sa e këthenë kokën do të anën e djathë dhe në anën e majtë. Pra nuk është e kërkuar ashtu si që mendojnë disa që direkt duhet të shikohet e, krahu, do thot, nuk është kjo obligative nështë <coughs> Kërkuar, a se kërkuar, a se preferuar, ajo çka do të thotë, domthonjë të kthehet në atë anë dhe të shikojë në atë anë ka është e kthyr koka. Kjo është do të thotë ajo çka kërkohet. Zot e di më së miri. Do të vazhdojmë tani me pyetjen e granitit. Thotë selam aleikum, kam një pyetje rreth namazit në xhami. Nëse jemi duke falur namazin dy rekatësh para Përshëndetës për në xhami kur hyn, nëse thiret i kameti dhe fillon falja e farzit, a duhet të ndërpresim namazin apo ta kryejmë pastaj të lidhemi në farz? Nëse njeriu futet në xhami, atëherë e dim se nuk është mirë të ulet para se të i falë së paku do thotë dy rekate namaz. Nëse është koha e namazit, qoftë do thotë suneti drekës apo suneti i kindisë kështu me radh, atëherë ai falë do thotë sunetet e namazit përkatës. Mirë, po nëse futet do thotë para kohës dhe ka kohë deri te thirrja e, e zonit e kështu me radh atëre nuk është mirë të ulet më një herë para para se si të i falë dy rekate namaz e, për kët pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të thotë nëse ndonjëri prej juve hin në xhami mos të ulet para se si të i falë dy rekate dhe këto dy rekate në në terminologji do thotë quhen tahiyyatul mesjid pra e, namaze përshëndetse për xhamin Mirë po nëse e, për një arsye apo tjetër njeriu është duke falur namaz, qoftë edhe prej syneteve, edhe fillon thirrja e ikametit, do thotë për faljen e namazit fars, qoftë namaz në aksham apo namaz në drekës apo të ikindis e kështu me radh, atëherë nëse e falsi është në fillim të namazit, me një fjalë është lidhur e, heret do thot e, është në rekatin e parë dhe ende nuk ka filluar do thot vazhdoi do thot të bëj rukun apo sejsden e kështu me radh atëre me drejta është që ta ndërprej atë namaz dhe të shkoj dhe të lidhet me xhamatin dhe ta fal namazin e farzit. Ë për arsyes se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur të therrë ikameti atëre nuk ka namaz tjetër përveçse namazit e, farz. Do thot e cila e, për cilin është tir i kameti. Mirpo nëse ai është lidhur në namaz dhe është afër përfundimit të, të aty namazit, themi në rekatin e fundit e, është në sejdë, qoft do thotë do thotë në përfundim të rekatit të fundit, atëherë më e drejt është që të, mos ta përmbyll, do thotë mos ta përfundoj namazin, mos ta prish namazin, mirë po të vazhdoj në një tempo pak më të shpejt, do thotë ta ti ti plotësoj ato e, do thotë ritet të cilat e plotësoin atë rekatin dhe të jap selam pastaj do thotë të lidhet me xhamatin. Zoti di më së miri. Vazhdo me pyetjen tjetër. Selam aleikum, Hoxha Ham Albani nga Kosova desha të bëj një pyetje se kam lexuar në një forum islam se kundërshtimi i konsensusit është kufër. A është kjo e vërtetë? Fillimisht do thot çështja me konsensusin ë, është për qëllim do thot ijmā do thot i thuat në gjuhën arabe dhe kjo është do thot unanimiteti i dietarëve dhe një nga burimet e jurisprudencës islame është unanimiteti i mujtahidëve do thot dietarëve ekspertë do thot të, të një kohe për një çështje të caktuar pra kjo është do thot ixhma do thot konsensusi i dietarëve ë në rând të parë do të thon në këtë konsenzus hyn konsensusi i shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pastaj atyre të sul kanar, pasty do thot pastyre tabiini, tabi e tabiin tabi e kështu me radhë e kështu me radhë në çdo kohë. Ë do thot mohimi, rënimi apo kundërshtimi i këtij i konsensusi, do thot ixhmat e ulëmave nuk mund të jetë gjithherë kufur. Pra varët, është, e, për arsye se mbarë se çfarë është ai konsenzus për do të them për çfarë konsenzusi bëhet fjalë. Nëse është një konsenzus për një çështje, do thotë që ka të bëjë me fen, qoftë edhe për fardhëve të fesë, qoftë do thotë e cila për cilën do thotë dietarët kanë ra unanimitet. Mirë po pas pas këtij unanimiteti del dikush prej njerëzve, apo edhe qoftë prej dietarëve e mohon këtë. Ky mohon mohim do të thotë nuk është automatikisht kufër. Për arsye se e nuk ka domoshem varet pe pe natyrës së asaj çështjeje e cila refuzohet. Mirë po refuzimi komplet i kësaj baze këtij burimit fest, do thotë konsenzusi të e ulemave të i gjma, të thotë, koncerzuës të ekspertve të fes, atër në vetëveti, të thotë, është edhe, edhe mohim, të thotë, i burime të fes dhe kjo është ma e rëzikshme. Pra ndaj, dalojmë të thotë, prej mohimit të kësaj bazës i burim të fes dhe mohimin e ndo një qështje që në vetëveti është në, për të ka i gjma të këtë djetartë. Zote edhe më smiri. Nërkash, pjetët tjetër në avien nga dili nga ferizaj. A sot pasi që ne dimë se çdo gjë që ka më shumë dëm se sa dobi është haram. Atëherë si është çështja me pirjen e e Kokakoles, kur dihet qartë se dëmet e tij janë të shumta. Në lidhje me pirjen e Kokakoles, ne më duket se kemi kemi dhënë një përgjigje më herët dhe themi se eh vea jon do that Islami është i ndërtuar në baza dhe në kritere të qarta dhe dhe dhe të kuptueshme për të për të, të gjithë njerëzit. Për të thënë një çështje se është ndaluar haram apo është i lejuar, nuk është do that do that e drejt e personave, njerëzve, e as e xhoxhallarve e pavarësisht se kush janë ata. Kjo është do thotë e drejt e Zotit, el hakimia si i thonë do thotë në gjuhën arabe, do thotë gjykimi në gjëra i takon vetëm Zotit të Madhreshëm. Prandaj kjo është do thotë një pjesë apo pjesë e besimit të muslimanit është me besuese Zoti i Madhreshëm është i vetmi i cili gjykon do thotë për gjërat, për njerëzit në përgjithësi. Mirpo neve do thotë jemi ata që e zbatojmë do thotë këtë gjykim të Zotit të Madhreshëm tash në rastin konkret në çështjen e Coca-Colës, për t'i thënë se është i ndaluar, atëherë kjo nuk është e drejtë e Jonja. Do thotë nuk është e drejtë e njerëzve që ne t'i ndalojmë apo t'i lejojmë gjërat. Mirë, por kët duhet me e, me e vendos do thotë në kriteret dhe dhe parimet islame. Nëse <coughs> Coca-Cola në vetvete ka dëm me një fjalë do thotë në përmbajtjen e e, e do thonë substancat kimike, do thotë në të ka gjërat rrezikshme, sikurse mund të ketë përqindjet të alkoolit apo mund këtë të ketë do të thotë përqindje të gjërave do të thotë e toksike që thotë helmuesme do thotë hel, hel thot, për organizmin e njeriu apo në të kanë dëtypescripta apo në të mund të ketë ndoshta ndonjë ndër ndonjë gjë e cila është e dëmshme për organizmin e njeriu dhe kjo vërtetohet nga ana e mjekëve atëra automatikisht vjen do thotë rregullisë ajo gjë është indaluar, e ndaluar për arsyesë se Allah xhella uala e ka bë ligj se gjërat e mira janë të lejuara kurse gjërat e këqija do thot e, janë të ndaluara gjërat e dyta këshia të dëmshme janë të ndaluara. ë nëse e, e marrim kokakolen dhe bëjmë këtë hulumbdin do thotë nga aspekti mjekësor atëre nuk mund konstatojmë se ka do thotë gjëra toksike. Edhe nëse ka përbërje të cilat mund të jenë aty, nuk janë të asaj ë për masë që mund të ndalohet për arsye se çdo ë lëndë do thotë apo ashtu ushim në vetvetë kade edhe edhe disa materiale që mund të jenë do të thotë toksike apo të dëmshme, mirë po mund të jenë do të thotë përqindje shumë të vogla që nuk janë shumë do thot, të thotë në fakt do të thotë e dëmtojnë do të thotë organizmin e njerëzit. Edhe në rastin e Coca-Colas Uh, si që është bërë do thotë shqyllimin nga ana nga aspekti mjekësor do thotë vërtetimi i përbajtjes së saj nuk mund të themi se është i dëmshëm do thotë për organizmin e njerëzit dhe duhet automatikisht të, ndalo, të ndalojm atë sikurse është do thotë rasti me al me alkoolin apo me diçka tjetër prandaj themi se ka mundësinë një njeriu ta ndaloj vetën mos ta konsumoj atë për arsyes se largohet për shemb nga nga pijet e gazuara, për arsyes se ato do më mund të kenë do të thotë efekte negative, por jo ne të asaj mase që ne t'i themi do të thotë se ajo ajo, ajo pije do të thotë është e ndaluar. Prandaj themi se e, ashtu siç kuptohet, do të thotë Vërtetimi apo thënia se alkooli Coca-Cola është mund të jetë ndaluar është një paragjykim dhe është një një e, vlerësim jo i studiuar nga vështrime të cilat kërkohen të studiohen nga aspekti islam për ta për të cilsuar gjërat si të lejuara apo të ndaluara. Zoti i mëshmirë E tani para se dalim te nje problematik tjetër do të bëjmë një pauzë. Shokuës të nderuar vazhdoni të qëndroni me ne sepse ne kthehemi pas pak për të kuptuar se cilat do të jetë përgjigja e radhës. Nësë nëndëruar, ja ku jemi sërishë së bashku për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar për gjegje. Ho gjëndëruar, kemi këtu një problematik të cilën ne ka shkruajtur Al Bulena dhe thot se ajo njëhet me një djalë musliman dhe ajo gjithashtu është musliman e praktikues të fesë. Ajo thot se lidhje tyre nuk mund të, të filloj, pra nuk janë e, duke e bërë lidhje në tyre, por dëshiron që të fejon dhe të martohen nga këndvështrimi islam. Por baba i saj nuk dëshiron që del të flet me djalin dhe se i ka dhen leje që ajo të dal me atë. E, si e komentohen ju këtë, si duhet të veproj kjo vajz dhe kjo djal në këtë rast? Unë duhet të flasë të thot në aspektin e përgjëshëm në lidhje me problematikën e kurrëzimit apo fejesës së martesës pavarësisht do thotë problemit në në rastin konkret, ne them se në në islam është e qartë do thotë se raporti midis të një femre dhe një mashkulli duhet më të që para se ti para pritë do thotë çdo kontakti apo njoftsi apo shoqërie e kështu me radhë duhet ti para pritë do thotë ë duhom njohuria se vall do thot ai ai kontakt a do të përfundojmë me martesë apo jo. Prandaj nuk lejohen do thon nga vështrimi islam që të bëhen kontakte shoqëri, dalje zbavitje e kështu me radh në mes të një femre dhe një mashkulli para se të kryhet apo të realizohet fejesa respektivisht martesa. Qëstoçi në rastin konkret, por në përgjithësi në raste të tjera, nëse një mashkull e, e pëlqen një vajzë, ka dëgjuar për të ose ana sjelltas, atëre dihen rrugët e qarta se si bëhet apo si e realizohet, do thotë ai bashkim, duhet do thotë ky burri apo ky mashkull të dërgojë do thotë njeriu në cilin e kërkon do thotë nga përgjësi i vajzës Në këtë rast do thot prej babes, edhe ti tregoj se djali filani do thot është i interesuar për vajzën e, ju, e juaj deshëron, dhe dëshiron do thot ta ta fejoj dhe aty mirret pëlqimi. Nëse ai pëlqimi mirret, pastaj kalon do thot në në faza të cilat janë do thot pas kësaj. Por kjo është rruga e vetme dhe e e nevojshme që ta pasoj secili mashkull respektivisht femër që dëshirojnë të të martohat apo të njoftohet me një me një burr apo me një mashkull dhe dond me me u martu me të. E kuptohet në këtë duhet i parapri edhe takimet ndërmjet vajzës edhe mashkullit pastaj njoftimet, pastaj do thot edhe bisedat, interesat, nëse kanë ndonjë ndonjë sqarim, do thot ne mesvete të sqarojnë. Gjitha këto janë pjesë do thot e këtyre ë ë do të thon ve veprimeve të cilat bëhen në praktikë fejesës, duke i paraqitur gjitha këto. Unë mendoj që më e drejta është që ti pasoni këtu e asesi të fillonin do thot kontaktet individuale dhe të formoni shoqëri qoftë edhe me dalje apo zbavitje apo me këmbimin e mesazheve, letrave, bisedave telefonike e kështu me radh, dhe në fund do thot pas gjithë kësaj fatkesish nda ndodh shpesh herë që vajzat dhe djemt do thot të rinë të kalojnë me vite në këtë formë dhe pas kësaj përfundon ajo lidhje edhe vuan do thot edhe vajza vuan edhe edhe mashkulli për ardhësisë, është kriju dashuru, dashuria për ardhësisë, Zoti madhreshëm e ka kriju mashkullën e femrën që ndej ndiej do thotë ndaj palës tjetër do thotë afrim dhe të ketë do thotë ndjenja të caktuara dhe nëse ajo ndjen me shëqëri, me shkëmbim të mesajë, biseda, kalim të kohës, shëqëri, e kështu me radhë, pastaj është vështirë të bëhet dhe të të ndarja dhe vjenderit e vuajtja, e kështu me radhë, problemet të ndryshme, mos suksesin e jetë, në studime, e kështu me radhë, prandaj duhet unë i këshiloj të gjithë ata vlëzër dhe motra cilët të ndryshme, E, e, dëshirojnë dhe thotë që gjenë dhe thotë fatin një jetë të së tyre, mos të holumtojnë, mos të gjenë, apo mos mundohen të gjenë atë me format edhe mënyrat me cila dhe thotë hithrojnë zotin e tyre, pra arsye se duke bërë më katë dhe thotë nuk mundet një riu dhe thotë të gjenë kënaqësinë, kjo mëse është e nevojshme për një jetë bashkërëtore të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të lumtur zotë të them do duhet të përmend edhe një detaj pasi që shikuesit janë na ka sqaruar më gjithësisht pyetjen thotë se ajo del nganjëherë me atë djalin kur a, është bashkë me vllajin e saj ajo dëshironte të di edhe edhe pak nëse lejohet që babai të autorizojë të birën e vet që të flet për motrin e saj. Po, po, gjithsesi, do thotë nëse nëse babai qoftë edhe nga turpi apo nuk dëshiron të involvohet në këtë asje dhe në këtë raport, atëre e, i lejohet atij të autorizoj djalin që në këtë rast është vllai i kësaj vajze dhe ti thot se ti e ke për sipër apo je për ses ta ta ta realizosh do thot atë fejes, edhe në këtë formë do thot të realizosh fejesa nuk ka të keq edhe në këtë formë. Zoti di më së miri. Vazdojmë tani me pyetjen tjetër thotë a gjykohen ata njerëz që nuk janë të informuar për islamin edhe duke qenë se Islami ka ardhur si fe, por që ata kanë vde kur para se të informohen për islamin ta zëm në shekullin e 7, gjer në shekullin kur një popull është informuar gjerësisht për islamin. Po këtu duhet ta kemi parasysh se këta një njerëzit një kanë në terminologjin islam e kanë të thotë një epitet i quhen ahlul fitra, domethënë njerëz të cilëve nuk u ka arritur të thotë komunikimi i shpalljes. Kështu quhen edhe kësi njerëz ka do thën, ka në të ka eksiston kaluaren edhe Allahu xhela uala i tregon do thot në në në Kur'an dhe këta njerëz e, ajo që dihet në parim juridik i Islamit është se njeriu asnjëherë do thot nuk ngarkohet me një send pa e kuptuar apo pa pa ju komunikuar ajo gjë. Prandaj e, nëse nëse do thot mund këtë egzistuar ndo një shëqri, apo individ, apo njerëz, të silve nuk u ka arritur, do të, të gjatjetës e tyre, nuk u ka arritur shpalja komunikimi i, i islamit, nuk kanë pasur mundësin të njëftohën islamit, për rrëth islamit, Koranit, Mohamedi sallallahu aleyhu a sellem, atër e Allahu e di mësë mirë, ata do të gjënë në në mshiren e zotit të madrëshëm. Mirë po këtu neve duhet a kemë parasyshë se, Allahu Teala Kurani i famlar tregon se nuk ka asnjë popull që nuk u ka dërguar atyre pejgamber. Do thot njerz, të cilët e kanë komunikuar së pallin prej ekzistimit të njeriu të par Ademit alayhis salam, Zoti madhreshëm vazhdimisht ka dërguar pejgamber. ë për disa neve i dim Për disa nuk i dim, disa prej tyre janë përmendur në Kur'an, shumë prej tyre nuk janë përmendur në Kur'an. Në Kur'an përmenden vetëm 25, respektivisht 27 pejgamber. Ë kurse të tjera nuk përmenden eh disa veprime këtyre u përmend vetëm disa ngjarje e kështu me radhë. A në disa hadithe, të cilat mund të arrin të thotë shkallën e, e e haditheve të mira, tregohet se Allahu xhiela wala ka tregu ka dërguar më shumë se 120 mijë pejgamber. E kështu, domthonë, vrem se ka pasur shumë pejgamber dhe çdo popull ka pasur të dërguar dhe Allahu xhiela wala u ka mundsu të gjithë njerëzve të njihen me të vërtetën. Ata njerëz që e kanë pranuar do të jenë ata të shpëtuar dhe ata që t'i ja kanë kthyr shpinën, padyshim ata do ta do ta gjejnë edhe ata që e kanë e kanë vepruar në këtë botë. Zoti i di më së miri. E kemi edhe një pyetje të ngjashme me ç'jemi këtu, thotë pse shumica e profetëve të njohur kanë zhbritur për rreth lindjes së mesme, pse nuk njohim profet nga Evropa, Rusia, Kina e regionet e tjera. Un thash pak më herët Allahu xhala wala ka tregon se nuk ka asnjë popull që nuk ka dërg dërguar pejgamber, të dërguar dhe kjo është e qartë vërehet do thotë me në edhe në në shpjegimet e pejgamberit lavdrimit dhe pa çfarë shohim mbi ta mirë po nuk është e drejtë thë ajo se pejgamberët kanë qenë vetëm nga lindja po ata të thit njihen do thotë kryesisht kanë qenë nga lindja kjo për faktin se nëse i bëjmë do thotë një rishikim historisë njerëzore atëherë e shohim se me të vërtetë kultura edhe civilizimi dhe ruajtja e shënimeve e Percjellja thot, do thotë e ngjarjeve kryesisht ka ndodhur do thotë nga vendet të cilat përmenden do thotë nga vendet e lindjes dhe kjo ka shkaktuar që edhe percjellja e ngjarjeve së të profetëve dhe pejgamberëve do thotë kryesisht kanë kanë rezultu do thotë si rezultat i zhvillimit e, intelektual edhe shkencor cilin arrit, thot, të cilën e kanë arritur do thotë to vendet e lindjes por përderisa do thotë thot, vendet tjera të perëndimit çinatko ndoshta edhe nuk kanë gjënë të njohura ë pastaj ë ë e, e kështu me radhë do thotë vende të tjera nuk është arrit të thotë që të të të përcillen do thotë ngjarjet edhe emrat e pejgamberëve të cilët kanë ardhur kurse pejgamberi Al-satu Ussam përmend do thotë njerëz dhe pejgamber dhe e, disa prej tyre kanë qenë nga nga domthon si si pjesëtar do thotë e bën i Israilve ka pejte të, Israelve, tjerve, dhe monsi, të gjenë, dhe thot, tjera doon të cilët kanë qenë do thotë nga vende të tjera trego do thot për pejgambertë që kanë kanë kanë jetuar në lindjen e largët e kështu me radh, por mendoj që ajo pse e, ne do thot historikisht nuk i njohim është shkak të mos ruajtjes e ngjarjeve të cilat kanë ndodhur do dhe thot në për këto vende. Edhe ndodh edhe ajo tjetra se mund të mund të ketë bër edhe devijimi i atyre e, e ngjarjeve historike të cilat kanë ndodhur dhe për disa njerëz do thotë supozohet se kanë qenë perandor e, të të vendeve të ndryshme apo kanë qenë do thotë njerëz të, të, të mençur e kështu me radh, an fakt ata mund të kenë qenë edhe njerëz do thotë të dërguar të Allahut të Madhëshëm, por njerëzit pas asaj kohe i kanë devijuar mësimet e tyre, Zoti i mëshmirë. Por asyti mi me të drejtë të mos hyjmë në tualet me fletushka e libra që mbajnë ajete koranore, por si t'ja bëjmë telefonave mobil që i mbajmë me vete, i cilet përmbajnë ajete koranore madje edhe ligjërata dhe këndim të sureve. Mendoj se dallon ajo që memorizohet në për në për instrumente apo në për në për këto e, mjete të reja të zbuluara, do thotë teknike, nga ajo që shkruhet në për në për libra, në për fletë edhe në për mushafa edhe në për libra të ndryshme. Prandaj mendoj se dallimi është shumë i qartë, për arsye se libra lexohen dhe ato janë shkrime të shkruara dhe e ndaluar është që të mos bartet ai shkrim. Kurse E, e kurse nisi ajo borte do thotë në incizuar do thotë në në mjet e, nuk mendoj se ka të keq për arsye se aty nuk ka shkrim apo diçka edhe nëse është do thotë është do të thonë nuk ka nuk ka shumë nuk, nuk i gjason do thot shkrimit i cili si ndodh në për letër, madje ndoshta më shumë i gjason asaj që njeriu e bën në mend, do thot e memorizon do thot në zemrën e tij, në mendjen e tij dhe në atë formë edhe hyn do thot në për këto vende dhe kjo nuk prish fund. E njëjta ndodh do thot edhe me këto aparate të cilat memorizojnë do thot ajete të Allahut të Madhërisëm dhe me to futemi do thot në në në për këto vende. Zoti i mëshirë. Vazhdo me një pyetje tjetër. Si e shpjegoni transplantimin e zemrës? A është ai një rrivetja e tij. Në lidhje me transplantimin e, e zemrës, themi se është fakt se në Kohën bashkëore, posaçërisht do thotë viteve të fundit, është një realitet që është duke u zhvilluar, do thotë, kanë njerëz të cilët të cilëve u transplantoa zemra dhe e, ata vazhdojnë do thotë të jetojnë. Nga vështrimi islam se a është e mundur kjo apo jo, themi se vetë do thotë rrethana, po na po na e bëjnë do thotë të qartë se kjo është duke u realizuar por a ndikon në ndjenjen e njeriu të kjo ky transplantim apo jo themi se ë neve fillimisht duhet ta kuptojmë se zemra nuk është vetëm një aparat themi apo një një mjet e, i cili ë ose them kushtimisht një pump e cila e bën qarkullimin e gjakut, mirë po ka edhe aspekte do thotë të natyrës së ndjenjave e kështu me radh, kështu që ë duhet ta, ta dim se e sodatet shkenca mjekësore hulumton do thotë edhe as ato aspektet e ndryshimit të, të ndjenjave dhe natyrës së njerëzit të cilës i bëhet do thotë i bëhet transplanti i zemrave prandaj nuk ka shumë mundësi do thotë të bëhen vlerësime të ndryshme për arsyesë se ende ka nevojë do thotë hulumtime në në lidhje me këtë fushë për arsyesë është një tash kohë të fundit është duke u bër një në do thot hulumtim apo një një shkencë në vetvete që studion aspektet psiqike apo psikologjike në lidhje me ata pacientë të cilëve u bëhet do thot transplanti i organeve posahet do thot i zemrës se si ndallojnë apo ndryshojnë ata në karakterin e tyre e, para transplantit dhe pas transplantit zoti i dimë më mirë një shikoes tjetër pyet se pse para islamit alkoli nuk ka qenë ndaluar Nëse i hullumtojmë shkrimet e vjetra, qëllat kanë qenë para shpalje së Kur'anit, a there kuptojmë se nuk është e drejtë se ku, e, alkoholi ka qenë i lejuar dhe tek popuit e më hershëm. Dhe thot, e, neve kemi mësime e, apo në përlibrat e krishterve, e vremë se dhe tek ata është indaluar alkoholi, e, pirja dhe dehja. Mirë po, e shojmë, dhe thot, e, me kalimin e kohës, tek ata është bërë devjimi, dhe tek ata lejot alkoholi në përmasa ku njeriu i ndaloi do të thonë nuk al, nuk ka lënë në fazën e dehjes. Por e e drejta është se alkooli ka qenë i ndaluar edhe para parashpalljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po njerzit do thotë i kanë deviju ato mësime ashtu siç kanë deviju shumë gjëra tjera. Ndërsa pyetja tjetër thotë nëse detyrohem të zgjedhim mes vdekjes ndaj mosbesimit me, mos me gojë, por jo me zemër, a leo zgjedhja e dytë, te cilat janë argumentet që mbështesin njerin nga këto qëndrime. Filimi shneve duhet ta kim parashysh se besimi do të thonë një parim është domosht një çështje e cila lidhet direkt me zemrën. Edhe njeriu do thotë e deklaron atë besim me anë të gjuhës edhe me anë të veprave. Mirpo nëse njeriu për ndonjë rrethat të thotë nga frika apo nga detyrimi, e, e detyrohet do thotë me me mohu apo me, me, me pretendu se nuk besënë Zotin, dhe kjo është për arsuje se është i detyruar, atëre e ka të lejuar dhe nuk ka më katë. Kjo për faktin se ka ndodhë në kone pejga merë sallallahu aleyhu a sellem, me një sahabi që e ka pasë amën Ammari i bënjasir, i cili ka qenë e, prej me kasve, dhe në fillim të islamit, është deklaru se është musliman, dhe pa besimtarët e kanë e kanë zënë do thot atë dhe kanë torturuar në atmas saqë e kanë detyru ë ta mohoj të flet kësht për pejgamberin Alayhiselam dhe ta mohoj pejgamberin e tij dhe të flet do thot ti lavdroj zotrat e tyre idhujt e tyre edhe ky e vepron atë nga nga e, detyrimi do thot për arsyesë se i kanosin do thot me me mbytyje dhe ata elshojnë pasi që ai deklarohet me me gjuhë ashtu elshojnë. Edhe këy vjen te pejgamberi alayhisatu sallam edhe e, i dërguar i Allahut lavdrimi dhe paqja qofin mbi të pyet thotë çfarë ke sot o Amar ai thotë mos më pyet për arsye se kam i tregon se çfarë i ka bër. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sepo e sheh tani veten me zemër, atëherë i Amar i thotë ë jomënia i iman do thot e kam besimin e pastër atëre pejgamberi sallallahu alejhi wasallam thot nëse të të detyrojnë prap veproje të njëjtën do thot uh, prap mohaje me me gjuh kurse me zemër mos e moha dhe për kët rast edhe ka zbrit ajeti do thot në në surën në nahel ku Allahu Gjella wa Allah thot wa men kafara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha wa kalbuhum ut ma innum bil iman se ajniri i cili mohon zotin, pasi që ka pranuar pasi që do tët e ka besuar atë, përveç ati i cili e mohon, është i detyruar do tët me mohu kurse zemra e ti është do tët i qetsum, do tët me besimin në Allahun, pra e përjaçtan do tët këtë form, do tët po e them kushtimisht të mohimit apo të mosbesimit, për arsuje se është një mosbesim si përfarësor, që ka të bëjt dhe thotë vetëm me deklarim gjusor, kurse jo deklarimi asaj që njeri e ka në zemrën e ti, Pra edhe njëherë them, nëse është në, në rëthana kur detyrohet aj, i ka noset në një rëzik, i ka noset do të vde, vdekjes e kështu me radhë, atëre i lejohet ta mohoj atë, por me kush ta mohoj vetë me gju e asesi me zemër. Zotë i dimës. Vërëzhem tani me pyqen e fundit për emision në sotë, më thotë a lejohet kredia pakamat, për shumë dhëblerja e gjysenëve me kësët e pakamat. Një rispondenzë e islamë, kredia me kuste është i lejuar do thotë që një mall me blem besimtari nga një shitore qi mos me bë pagësen më një herë, por më bë pagësen me rata, do thotë në çdo muaj një shumë të caktuar e kështu me radhë. Kjo formë do thotë e tregtis ka qenë e njohur dhe është elejuar, dhe thot, e lejuar do thotë në jurisdiksionin islam, nuk ka gjithë keq. Mirë, por problemi është se transaksionet e cilat ndodhen tani në kohën bashkohore, posaçërisht me ndërhyrjen apo ndërmjetësimin e bankave, që është realitet edhe teknik kusho, atëre po vrim se forma me të cilat realizohen do thotë shitbleret me këste në vendin tonë kur e thot qoftë në për në për shitorët e mbydhë apo edhe në blerjen e mallrave të mbydhë sikurse janë makinat apo kerrët apo veturat apo do thot shtëpit banesat e çshëm me radh atë ndërmjetësimi të cilën e bën banka po e vremse nuk nuk është duke realizu atë formë të shitjes me këste të cilën e lejon Islami për pra arsye se ky ndërmjetësim do thot sin e bën banka ndërmjet shitësit edhe blerësit është një ndërmjetësim që banka ato parat do thot ja ja ja dorzon do thot blersit eh, shitësit do thot kurse eh, do thot ato ato parat cilat eh, cilat duhet me ja me dorzu do thot eh, blersi ato banka i merr për sipër se si t'i ja dorzoj dhe i dorzojnë më një herë një shumë më të vogël dhe thotë, themi kushtimisht, nëse një vetur, një makinë kushtën 10.000 euro, me këste dhe thotë ajo blehet 12.000 euro. Kjo nuk ka të keqe, nëse bëhet që i blera dhe thotë për 12.000 euro, dhe besimtari apo blersi dhe thotë zototë që ishdo mujtë të bëjë kësten mujore. Mirë po problemin që ndërën aty se ndërhyrja e bankës është se e, banka ja bëm pagesen shitësit 10.000 euro, dhe neve në fakt i mbetemi i borxh do thot bankës 20000 euro që në kuptand datat nëse e, e, e shikojmë do thot formën e transaksion në formë do thot detajzuemë e shohim neve se banka neve nai ka von 10000 euro dhe me atë ne e kemi bër pagesën e, e shitset dhe ne i kemi mbet borx bankas jonë katraz 12000 10000 euro apo 12000 euro që ato 2000 euro numërohen do thotë si kamat. Prandaj forma cilat me cilat domthonë punojnë do thotë bankat në ko, në vendin ton kryesisht janë mënyra dhe metoda në cilat kanë përqindje kamatare, prandaj nuk Ndërkesnë është në formë e drejtë për drejtë. Nëse bëhet forma e drejtë për drejtë kare... drejt, drejt, nuk ka të keqje, zoti i mëshirë. Ata rreth jiflanderit që ishit sot në studion ton për të na dhënë përgjigje lidhur me pyetjet e shikuesve tanë. Edhe juve ju falenderoj për ftesën. Shikoj të ndërruar me kaq pa po e përmbyllëm misionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen me shpresë se ju mbetet të kënaqur ndërsa unë ju ftoj që edhe më tej të na shkruani në, në pyete@csvsks.com. Kjo mision është vetëm për ju, andaj mos hezitoni na shkruani. Selam aleikum. Ah, ah, ah,